Глава друга. Часопис «Патріот». Місто Міднібуки Число. Номер 35. 146. Сьома сторінка. Міські новини. Пустощі з вогнем? Не минув день молоді без неприємних моментів. У ніч суботи на неділю зайнялася копиця з сіном, від якої вогонь перекинувся на дерев'яну криївку для пастухів. На жаль, зливі вдалося зупинити пожежу щойно тоді коли від копиці й хатини залишився один попіл. Обставини пожежі з'ясовуються. Кінець другої глави.